בעזרת השם מטבח, ספר ליקודי תפילות, תפילה קי"ז, מיוסד על תורה קג, בליקודי מוהר"ן. בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיכחני. ריבונו של עולם מלכי ואלוהי, אליך אתפלל, אליך ה' יקרא ואל ה' אתחנן. עד אנה שתצא בנפשי, יגון בלבבי אומם, עד אנה ירום אויבי עלי. רחם עלי למען שמך, ותכנן ובעצה טובה מלפניך, ואושהיין מרעי למען שמך. כי אתה יודע גודל חסרון העצה, ועוצם ריבוי הספקות שיש בלבי בכל הדברים. אשר על פי רוב כל עצתי חלוקה לשתיים, ואיני יכול לתת עצות בנפשי בשום דבר למי גדול ועד קטן. אשר זה הדבר היה בעוכרי ומונע אותי הרבה מעבודת ה' ומתשובה אמיתית. החמר עלי בעל הרחמים, גדול העצה ורב העליליה, וזכני לקבל תמיד כל העצות מצדיקי וכשרי הדור האמיתיים, אשר כל עצותיהם נמשכות מהתורה הקדושה שקיבלו מרבותיהם הצדיקים הקדושים האמיתיים. זכני להתקרב אליהם באמת ולקבל מהם כל העצות וכל הדברים שבעולם. הן בעבודת ה' והן בעבודות משא ומתן ופרנסה, והן בשערי עסקים. בכולם אשאל את פיהם ואזכה ליהנות מהם עצה ותושייה. ויעירו בי חכמתם הקדושה. ועל ידי זה יהיה נמשך עלי חסד גדול, וימתיקו ויבטלו ממני כל הדינים שבעולם. ואזכה לישועה שלמה בכל עת. כמו שכתוב, ותשועה ברוב יועץ. ותשמרני ותצילני תמיד, שלא יקשה לעולם בעצה שאין הטובה חס ושלום. ולא אמשיך עלי שום צער ואיסורים ואזק חס ושלום על ידי עצות נבערות חס ושלום. רק אשתדל תמיד לקבל כל העצות מצדיקי וכשרי הדור האמיתיים, באופן שיאהו בי חוכמתם הקדושה, ותעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלי בכל עת, ותושיעני תמיד בכל מה שאני צריך להיוושע בגשמיות ורוחניות, ויהי נמשך עלי חסד אל כל היום. דייקוים במקרא שכתוב, אדוני הפיר עצת גויים, עינים, מחשבות עמים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. עצת אדוני לעולם תעמוד מחשבות תיבו לדור ודור. ונאמר, אדוני צבאות יעץ, ומי יפירנה? ונאמר, יתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. יהיה לו רצון נמראתי והגיון ליבי לפניך אדוני צבועי וגואלי ברוך אדוני לעולם אמן ואמן